Eta ez da egitarmenak este... Nenengo aizategatik, neneengo aizategatik. Eta ez da egipo balusten, nuke, zenbatik. Eta, emakumean bizita, batxaran bizita bezala, ari-son dao, kapita-ri-sona sorpustenetik. Zainzadaren, emakumean horrego etxeetan emakumean egiten ditugu. Garen emakumean eta tasa indirazkeria esensita kasuetan ere, Ba, urtean, eskaldorean, bederatzi persona ingur, emako ingur izan dira. E, emako menesko bideak, arrezko handalde kapitalismo horrekin momentunetan, eta petik, edo peta horunak zan bat ima, horindik, eta geria <laughs>